Idara ya mawasiliano ya Kanisa la Adventist Sabato Tanzania nakuletea mkutano wa injili wa kimataifa unaohusisha nchi za Afrika, Ulaya na Asia utakaletwa kwako kwa njia ya satellite na kiongozi mkuu wa Kanisa la Adventist Sabato Afrika Mashariki na Kati mchungaji Brasius Ruguri kuanzia Septemba 22 hadi Oktoba 6 mwaka 2012. Mkutano huo wenye kaulimbiu ya ndimi za moto wa injili ambao utakuwa na mafundisho ya neno la Mungu Asia, Kaya na familia utakujia moja kwa moja kutoka Kampala, Uganda kupitia Hope Channel International na Morning Star Radio FM kuanzia saa 12 jioni hadi saa mbili usiku kwa sada Afrika Mashariki. Jinsi ya kuipata Hope Channel Jina la satellite ni Intelsat 7 ya 10 68.5 Mashariki. Kwa dishi dogo tumia lenye mfumo wa Ku band ambapo frequency ni 12.722, mbili mbili. Simbo Reti ni 12.657, saba rate ni, ni vertical, Ilihali hali FEC ni moja ya mbili au auto kwa madishi makubwa tumia yenye mfumo wa C band frequency ni 04.070 symbol rate ni 04.340 polarity kiwe ni vertical na FEC ni mbili ya tatu au auto. Tafadhali jiandae kulishwa kiroho. Katika mkutano huu aina yake, anda kanisa lako kuwa kituo na mwalike kila mtu. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Mkurugenzi wa Idara ya Mawasiliano wa Kanisa la waadventisa wa Sabato Tanzania kwa simu namba 0765251201 au wasiliana na Mkurugenzi wa Idara ya Mawasiliano wa Conference na Field yako. Usikiapo tangazo hili tafadhali mjurishe na mwenzako.